Por sondëj të te Allahu te bareke o teala dhe mushirat dhe bekimet e tij, qofshin mbi ti, ti ti më të mirë dhe zotëriu ne pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu was salam te dërguorin e, dhiten, e ilain, Allahu te bareke o teala. Mishoktëti besnik mbi familja e tij të ndarshme dhe mbi gjithatë të se të ndjekën rrugën e tij të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazdojmë lejen e Allahu xalla o ala në mësimin e emrave dhe cilësive te Allahu xalla o ala. Themelisht përmendom që njeriu për mëshfaturtë të Allahu xhalla wa ala duhet të pastrua besimin e tij prej njollave dhe të takojë Allahu xhalla wa ala dhe besimi i tij të jetë në përputhje me ata çka ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wa salam dhe përmendem fjalën e shejkhut e islam ibn Taimias ku gatancë njeriu për të udhzuar në rrugën e Allahu xhalla wa ala i duon disa nda Njeri ju përme qenë rukët Allahu Gjellewala I duhen dy sende të, të zret se kanë të tretën E para shpallja i duhet I duhet Kur'ani, i duhet hadithi Për nga meri të lejë salatu e selam I duhet vahji prej Allahu Gjellewala Dhe dyta e cila është shumë më rëndësi Nga se kjo përzijët dhe kjo koklavitët dhe kjo nga të rohët është që ka thonë Shekhu Lëslam Ibn Utejnje Mbaje me në këta Ka thonë dhe kuptimi i teksteve në qashtut që ka dasht me thonë Allahu dhe jetë që ka nëmujna me kuptu për at, ati teksti. Kjo është objekt rëshqitës. Kjo është objekt rëshqitës. Kjo është edhin Kuranin dhe kjo është edhin hadithin e pengamerit a.s. dhe edhin se kjo është ajet dhe kjo hadith. Mirë po, a e kuptojnë të gjithë njërzit që ata që ka dasht me thonë Allahu në që të tekst dhe pengamerit ti a.s. apo kuptojnë diçkat kjetër Me ndonë së është duke Dështë me thonë Allahu që ta Andaj këtu është dëvimi E ka thonë që e kurisami më tejmje Se kjo e dita shërojot me doa Dhe mund dhe studim dhe duke lutë Allahu në gjellohala Që o zotë ma mund të sotë ta kuptoj Që ata që ka ti dënë me thonë Jo që ka ata unë për muj me kuptue E kështë të më radhë Andaj njëri ju duhet me përku vizun shpalje dhe me, me pasë burimin e, e marje së fejës vrejt për shpallës Allahu dhe për nga meri të lejtë salatu e salam, për dhe duhet mu, mu munduem me kuptu ata që ka dasht me than Allahu dhe i dërguar i ti. Andaj këtu vjen në shesh ata që ka në than Selefi apo djetarët e lisonetit se rruga e drejtë është Kur'ani suneti me kuptimin e sahabeve. Qka do me thonë me kuptimin e sahabeve? Se vetëm sahabeve të kanë kuptu, teksti qka po do me thonë? Jo qka ti po do me kuptu për jasaj. Janë disen e ndryshme. Qka unë e muj me kuptu për iksit tekstit, edhe Allahu nuk është që ta shka po do me thonë, aj. Që që nga duhet me lutë Allahu në gjellë vë ala, me nga i mundëcu me kuptu e tekstet, ashtu si që janë të zbritura me kuptimit nga onë Allahu gjellë, gjellë vë ala. Hoxha, të i ka përmenë disa em atërcilat na folëm për të parin i cili është Allahu xhallahu xelal u ala dhe i fundit Allahu xhallahu i cili sfundon dhe është vahir i dukshëm dhe i lartë dhe el batin dhe e shpjegova se çka është el batin është afër çdo shenjë Allahu, të Allahut te bareke u taala s'mund të më dal diçka Allahut prej kontrollit dhe menaxhimit të tij është absolut Allahu xhalla xelal u ala kur e kret emrat e cilësit Allahu xhallahu largoi mendjen Dhe largohje këtë logikën e doptë të cila është dhe mundohet me kap absolutën, s'ka ka, mundësi. Andhe Allahu gjellohala ka thonë, la të dërikuhul ebësar. Ata nuk e kapin shikimet. Allahu nëse kapin shikimet. Së mundë me përtheku, Allahu në gjellohala shikimet. Asë mendjet nuk kanë mundësi, sepse jemi të krijuara, këtë mendje ka kriju, Allahu të bareke, wa të ala. Ka thonë hoja, el ehadu lë fërdu, i vetmi el ehadu. El Fardu i cili nuk ka të dytin të vareke o të ala El Kadir edhe falem për këto emra po pi përsëriti i fuqishmi i fuqishmi s'kha më të fuqishmë se Allah u gjallu ala mirë po këtu maja me në fjallën i bënkajim el Gjozije se këto emra nuk kanë informacionet e sa të futën në kokë dhe dhe dalën është si, shka, si shkanë hinje po du të me pasë gjurën në jetën e besimtarit Kur ta dirë se Allahu është inë Allah e ala kulli qejjin qadir, Allahu ka fëqip në bizdo sendë, nuk të mështërojnë magjia e cila bëhën nga tiranat, nuk të mështërojnë asë njëherë. U e me kërë u e me kërë Allah, ata bëjnë kurtha dhe Allahu banë kurtha. E Allahu është ma ofërët e sa kurtha e tëre. Allahu është dhe para, para se ata me mendu se si me vendosë kurthën, Allahu është aty. Nuk i ik Allahu gjellë ala asë një sendë e kur këto kuptime, do me thonje, janë në vetët tona, në gjurëm e jetës tonë, atare jetëa jonë ka me nërëquet. El Ezeli, edhe i cili, Ezeli e thashtë se është një tërmë i cili s'ka orë në Kur'an dhe stunet, po djetarë të kam përdorë, pasi është përzije Grecia në shëriatinë Allahu Gjellewale, edhe na i shmonë me këti termit El Ezeli. Tash, thot e samet, dhe thamë që kino me folë për fjarën Allahu Gjellewarë dhe emrën e ti es-samed pas taj ka thamë el-berru i miri i miri, i bukri Allahu Gjellewarë e i bënkaj me l-gjauzije kër ka thamë i miri ka thamë se gjëhmit ju e dini si allahu e ka emrën e mas e ka të lësien e ka emrën dhe se e ka të lësien mirë, thot e i bënkaj me l-gjauzije Allahu gjellu ala në gjune pengamerit a.s. ka cilcu vetë vetën Inna Allah e gjemil Vërtejt është Allah i bukur A e ka cilësine bukurës apo ja? A është Allah i bukur Ka thonë dhe qka ka prej bukuries është prej gjurmeve të bukurisë të tina Qka ka prej bukuries në dunjanë në univers është prej gjurmeve se Allah është i bukur Inna Allah e gjemilën ju hibbul gjemel E dëndë bukurien si kur që i kanë marrë në për hadithe ku për nga meri a.s. ka thonë kur Allahut ju shfaqet rëbve ditë në gjennet i harrojnë kërë le zetët i harrojnë kërë le zetët prej bukurijës shka e shofin të Allahut e bareke o te ala el muhejmin këllam e pa që ka të me thonë el muhejmin dhe në fund të ka përmen el ali i lorti dhe këvëllim i tëri është në këtë emrën e fundit el ali kom të reg E këtë ehlisënneti prej bazamenteve, themeleve, fundamenteve është me besu se Allah është mbi arshin e tina. E kjo mesejle u ka koklavit shumë njerëzë, andaj hoqe ka kështu e shumë pjesë, shumë fleta, kësaj mesejle, kësaj mesejle, el ali. Ano e të gjitha legjeratat, një varg legjeratave, dhe sa të kalojnë në tematë ndryshme, ka me qenë ajete dhe hadithe, ku Allahu Gjellewale vërteton, se ajesh mbi arshin e tia tje lartë. Subhane huve taallë dhe qëndron, ashtu si që ka adhije Allahu Gjellewale. Thot hoja e samet, emri Allahut e samet, emri Allahut e samet, është i martë prej, kull hu Allahu e had, Allahu s-somet, Lem jelit, lem julad, lem jekun lahu, kufuvan e had Dhe ju dini se wasselam, për nga meri alai salatu e selam Për këtë sure ka than Ja adilu, thulu thel Kur'an Kjo sure është një e trejta Kur'anit Dhe ku thoje një e trejta Kur'anit Pra i përpshin do me thanjat e Kur'anit në përgjithsi Se përse është qilësu Allahu me qilësit absolute në këtë sure Kullu Allahu e had të gjithë e kuptojnë Thuaj ai Allahu esh nje. Dhe këtu s'ka diskutim se Allahu esh nje, në cilësitë e tij, në emrat e tij, në rububien e tij, në hinin e tij dhe në ata sa i meriton mahdhuru absolut. Kur kush nuk merito, meriton mahdhuru krahas Allahu Jalla Wala. Mir, Allahu Samad. Alo qe vazhdo me cilësu vetem. Allahu esh Samad, çka esh Samad? Ta të jetë ta lexojna, a e kuptojna çka esh esh Samad? Filimisht, në gjuhën arabe, në aspektin e etimolo, gjisë, në mënon aspektin e rrjetës, ka rrjetët kjo fjalë, Samet është kur njësështë dika, dhe kërkon piti kujtë diqka. Kur të këtë kështë piti kujtë diqka, i thuat, Samet e i lejë, i ka kërku filanit diqka. E Allah është Samet, në kena thonë se kuptimet e fjalëve të Kurani dhe Sunetit i mborë në prej haditheve, apo vetë prej, Kur'anit apo shokvet pejgamberit Allahu sallaatu wassalam. Thot hoca: Es-Samad qala ikrimatu an Ibn Abbasin, ka than ikrimeja nga Ibn Abbasi Es-Samad yani elledi yasmudu ilehil khalaiqu fi hawaijihim wa masailihim. Ka than Ibn Abbasi ne nje prej transmetimeve se ka dhe tjera do ti permendi Es-Samad esht ai icili te gjitha krijesat kërkojn nevojat e ti Etyre prej Allahu xhallahu ala. Pra Allahu xhallahu ala është çdo krijesë i kërkon Allahut. E Allahut si kërkon kërkuina. Ç'kjo është e sa më djona prej kuptimeve. Njona prej kuptimeve që nuk ka diçka çka ekziston, frymon, jeton, zhvillohet vetëm sa e ka marr çënjen e tij, ekzistencën e tij prej Allahut dhe në të gjitha meselat e tij i kërkon Allahut. Lip Allahu xhallahu ala, Zoti i të tina. Edhe mushrikët hin këto sepse Allahu në gjellëvala dhe mushrikvi ja u ka pëhue se kur janë në deti dhe dalgët i rezikojnë ata brendanijës e lutin Allahu në gjellëvala sincerisht pro të gjithë njerëzit e lutin Allahu në gjellëvala dhe na e kena përmenjë se e lisuneti nuk e beson ateizmi në vërtet E, e, e nuk beson se egzison dhe një ateizm Sepse të gjithë njerëzit e beson se Allahu është një Në kryimin e ti dhe hynin e ti Kë e kanë defektin E kanë defektin në Adhurimin e Allahu një. Andaj për nga mërt Asë një herë që ju kanë thonë Njerëzve besone Allahu nësë është Zot Po që ju kanë thonë Malekum min ilahin gëjru Ski një të adhurun përveç Allahu Ski një të adhurun përveç Allahu E nuk i kanë thanë, Allah është kriusi, i qeve dhe i toke, sa ta i kanë ditë, sepse natura e dinë, Allahun të barëka wa ta'ala, andë i sëmed, elëdhi jësëmëdhu ileyhi lëkhalaik, të gjitha kriyesat, i drejtojnë, Allahun të barëka wa ta'ala. Andë njeri, kur ka të lashe, kuna i drejtojnë, Allahun të barëka wa ta'ala. Vëtëm, Allahun të barëka wa ta'ala. Vësëtaj ka thanë, nga Ali ibn ebi Talha, nga ibn ebni Abbas, ka thanë, ka than Samad është Zotriu absolut i cili është plocue në lartsinë e tij. S'ka dikush më i lartë se Allahu xhallahu ala. S'ka dikush më i lartë se Allahu te bareke tu ala. Wa'sh-sharifu alladhi qad kamula fi sharafihi. In in darshme autoritete pas te cilit s'ka autoritet. S'ka autoritet më të madh se Allahu xhallahu ala. Pasaj ka thonë, Vële athim e ledhi këtë kemu le fi athametihi dhe i madhi i cili është plotësuë në madrinëti. Së koma të madhë se Allahu të bareke, vë të ala. Pasaj ka përmejnë në disa për e cilëcijve të Allahu u gjellëvala dhe në fund ka thonë, dhe nuk ka ma të madhë se Allahu në atë cilëcij, në dhije, në butëcij, në mëshirë. Allahu u gjellëvala është i pari në, në këto cilëcij. Kjo është njona prej kuptimeve. Pasaj ka thon, nga Ebi Wael, As-Samad, dëngaj Ibn Mesudi është ai i cili të gjitha autoritetet janë të mbledhura tek ai. Privilegji, autoritete, lartësia, çka për çka ka sinonimë rreth këtyre fjalëve i takojnë Allahu xhallawala dhe janë më të larta në këtë kuptime. Te bareke wataala. Pastaj ka thënë nga Zejt Ibn Aslem, As-Samad, es As-Sayyid, Samad është Zotri. Pastaj ka thënë nga Hasan al-Basriu huë l-baki ba'de khalqihi ka thëna sanë al-basriju në fjallën e Allahut e is samet është ajë cili mbetët pas gjdo kriese kriese të gjduken ajë mbetët Allah u kryon ata vdesin, Allah u mbetët kullu men alejha fan va jep ka vejghu rabbik dhul gjelali va l-ikram të gjitha qka shifni ju kanë më gjduk fanin ata gjduken dhe as gjësohen parveq Allah u gjellewala andaj ka dalim, djetarë kanë thonë, ka dalim mes asgjësimit dhe shkatrimit. Nuk është e njët me shkatru dhe azgjësu. me asgjësu. Me asgjësu është, dhe me thonë, me dikush e ka eksistencen e t'ja merë eksistencen. Këta e ka veç Allah. A shkatrimin e kanë edhe zullum qartë. Zullum qartë mundë me shkatru, me dërmuën e për tokë, me ba prishje të rendit në tokë, me vra njërzi mundën, a më nuk i kanë asgjësu atë njërzi. Nuk e ka zhduk prej pre-eksistencës Allahu xhallahu 'alak, prap ka më ngjall ata, edhe ata e vrasosin. Dhe kam i marr në llogari. Kështu që çdo kush ka mundësi me bashkëtarrime, ama jo as gjësime, sepse ai i cili ka mundësi me as gjësuo diçka është veç ai i cili ja ka dhënë ekzistencën. Neve mundet me as gjësuo veç Allahu, sikur që Allahu xhallahu 'ala ditën e gjikimit kanë as gjëson kafshët. I as gjëson i morin haket në dërmet veti dhe ju thot bahun i pluhën dhe asgjësohën, nërsa njeri ju, njeri ju jo. Andaj, Allahu Gjellewale ka të reguhe në surën nebe, se njerëzit ka me thonë, kjafiri, ja lejteni këntu të rabe, oj mjeri on të shakbo pluhën, duke i po kapshë se qish po bahun pluhën, po asgjësohën, nëndesa ki po mbetë në zjarë, pra nuk asgjësohët. Andaj Allahu gjallu ala, është absoluti në dhonjën e egzistencës dhe është absoluti vetëmi cili e merë egzistencën, nuk i përzijët, asë që ka mundës i dikush me të ndu me bo këta, vetëm Allahu të barë i ke, wa te ala, andaj kjo është e samet, Allahu samet, a e kuptoni tash pësës, kul hua Allahu e hadë, është surja më, më dhe, e modhe, e cila është njaj të rejta e, Pasa i ka thonë nga hasan lë basriju Transmetim tjetër që ka thonë E samedul haju lë qajum Samed është i gjalli i për rjeqmi Do të flosë mina për emrën Allahut i gjalli Dhe e lë qajum në një gjerot të veçan E ledhi la zavallu lehu I tëllin nuk zhdukët Allahu u gjellu ala Ska pas filim As nuk kam barim Te bareke vë të ala Thash Për mi kuptu këtë mesele Njëri ju duhet më zhvesh para Korani dhe sunetit për nga medit alai salatu e selam Sepse na qish kena posë filim Na, pos na njerëzit Së muna me kuptu e Qka do me thonë pa filim Absolut Sepse na kena filim Na jena krejisa dhe kena posë filim Edhe na nuk jena krejisa të e parat Allahu u gjellëvala Allahu ka posë krejisa Plot Edhe ka me posë apet krejisa Dhe Allahu u gjellëvala Ka krejisa tjera në univerzin e ti Qka na nuk i dina Wallahu jeh luku Allahu kryon vajzdimisht Ka thonë për nga meri Vajzdimisht kryon Po ku janë të kryesa Po na nuk i dina Në jena këtu në tok A na nuk i dina ndoshta Sa kryesa konë në tok Zitësej E lërëma në universën Allahu gjellu ala Andaj, kështu e kanë komentuhe Asa në basriju Fjarën e Allahu Tebareke E s-Samed Ka thonë i kryme Njani prej tebi inve Ka thonë E s-Samedu Ledi lem jekhrujgmin Hushajun Va lem ju t'am Ka thonë, Samet është a i cili për e të cilit nuk ka dolë kur ditë shka. E ka për qëllim, gjerat e në dyta. Dhe nuk është ushqyje, te bareke o te ale. Andaj Allahu Gjelluale, kër çka ju bandë dhe manë krishterëve, që ka ju thotë, sa te adhëron Isën dhe nanën e ti, a.s. Ka thonë Allahu Gjelluale, këna je kulani taam. Isa dhe nana e ti kanë hangër bukë ka thonë bën qëymë jozie e ka përmend bukën për me ju thon çka vjen pas bukës e adhurohet dikush i cili e ka këtë sifat nuk adhurohet ai i cili ha bukë çka pason pas bukës të gjithë dinë ande allah ka tjetra, e ka përmend këta për me aludute tjera e për me treguaj që adhurohet ai i cili ka këtë sifat jo e ai i cili nuk ushqejhet është vetëm Allahu xhallahu ala. Ju t'imu ولا يطعم. Ka thanë Allahu xhallahu ala, tetaratie se ai ushqen ketrin, nuk ushqejhet vet. Sepse Allahu xhallahu ala është es-samed. Pra es-samed do të thotë ai i cili nuk ushqejhet. Ai ushqen të tjerë, te bareketu taara. Pastaj ka thënë hoxha, nga Ibn Mesudi dhe Ibn Abbas dhe Sa'idi Ibn al-Musayyib dhe Mujahid dhe Abdullah Ibn Burayd dhe Ibn Qrime dhe Said i B'gjuvejri dhe Ataj i B'një e Birabahi dhe Atia, nët Bahaku dhe Suddi të gjithë këta kanë tham e somet e ledhi la gjeu fele somet la gjeu fele ta shprap ju, ju tham largoni mendjet dhe largoni imaginatat dhe largoni parafytirimët e kota shkaneve si njerës kanë mundësime në ardhë dhe për me kuptu si duhet duhet mjë nështruhe shpades të zhitë këto transmitimën dikasi e logja se në fjadën e Allahut Samet që kanë thonë e Samet e ledhila gjaufele i cili s'ka zbrastin të kaj të këtë qenje ati të vare kjo e të ala andaj gjdo qenje dhe gjdo kryes ka zvrastir me të se si në zvrastir zhvillohen ata komponente të satë jam bojnë ati gjallërien dhe jam bojnë jetën E Allahu gjelluar është es-samet I cili nuk ushqeja të bareke La gjaufele A i cili s'ka bosh lëk në qenjen e ti Të bareke La gjaufele Këto fjallë janë të gjithë në të përmendurën e të fësili në mat matë matë të muslimanve Tabarijut Tabarijut kush dhe qiron i këthejet Pas taj ka thanë shabiju Shabiju Kush është shabiju Shabiju i cili këtakuhe me, me qindra sahabe Dhe ka nëjtë me sahave dhe ka mor ilmin prej shokve të për nga meri të alejë salatu e salam Ka thonë shabiju e samet hua lëdhi laje këllu të taam Samet është i cilin nuk habuk sa ushqim Wa laje shrabu shraab dhe asë nuk pe uj Allahu gjellu ala Dhe kale Abdullah ibn Borejde Ka thonë Abdullah ibn Borejde E samet nurun jetë lë Ka thonë samet në nënkupton drit e cilat është në kulmi në shkëllqimit, jetë lë, lë. Që që ka thënë Allahu gjellë o ala, Allahu nuru sëmavati o lë ardë. Allahu është drita e qive dhe të tokës. Nurun ala nur, dritë mbi dritë, te vareke o te ala. Drita e tira, i ka dhënë mundësi njerëzve me egzistuën. Andashtë e që dhëtë shme njerëzve se si polimizojnë për Allahu gjellë o ala. Ku ka thënë Allahu gjellë o ala, wa ju gjadilune fillahi wa hua shedid El -mihal. A, a ta polimizojnë për Allahune, Allah është Allah i fuqishmi në fuqinë tina, absoluti në fuqinë tina, nurun jetë le, le. prej ti është e mërzh gjithë shka, prej drites, a e është vetë dritë, subhanahu, vëtë ala, pasaj ka dhonë, tabarani, tabarani është transmitusja aditëve të gjithë, e kini ledzue, ndoshta qofte dhe njëherë, në dhe një haditë, transmiton tabarani, tabarani e ka një liber e sunne, dhe me libet e tyre e sun qka spjegojnë akidën e muslimanëve. Ka thonë në esunën, es pas i kapru kitë të rivajtët që ka na i salëm, ka thonë, ve kullu e hedhihi sahihë hatun. Dhe të gjitha këto kuptime janë të vërteta. Pra nuk janë kontradiktore, po të zonjani prej selepit është mundu e me spjegu fjallën samet, prej një këndit, edhe ka arë tjetëri ka spjegu për një këndit, tjetër, të gjitha këto kuptime janë të vërteta. Hi e si fatu rabbina, azza u to janë sifatet e Zotit ton Azza wa Jall. Tash parashtrohet pyetja. Kush i ka këto sifate prej atyre të cilat adhurohen posa Allahu Xhella wa Ala? Ai kanë demokratat ka sifate, apo ata për lahn në për kovendet e tjera sikur fëmi. Allahu Xhella wa Ala i ka këto sifate i cili e meriton lëvënjën e jo njerëzit. Te bareke wa Teala, a kanë ata pris Samedies diçka? Për emrin e Samed, a kanë diçka? A mësja njërës të cilat jetojnë A mësja në të adhuruar të cilat jetojnë Pa ushqyje ja. Andaj të këtë e kupton Qishka thonë në hoxja në fund Të këti konteksti Ka thonë dhe kjo sure Surja kulhu Allahu e had Ju banë deman të gjitha mileteve të kufrit Pa përja shtim Shka mileti kufrit Vetem se surja kulhu ja ja Allahu e had Thuaja Allahu është nja Ju banë deman të gjithve Sepse s'ka o dikushit cili adhuruat vetëm se nuk ka pre sifateve të Allahu xhallahu ala smu ne të mo adhurojë çka than Allahu xhallahu ala hadha khalqullah që krijimi është Allahu krijimi Allahu fa'runi madha khalaqa alladhina min duni qallzam çka qa kanë krijuar ata që ju adhuroni handai kur debatohet rreth meritës së dikujt në a meriton të adhurohet apo jo A meriton të botë, ligjvanë sa jo Nuk diskutot prej kondit levërdies të asfaltëve A, a vendosën disa asfaltë apo jo Po diskutot prej meritës sa a kanë tjinsit e Zotit ajo Andaj më sumashtrëma ata sa ata i, i bojnë disa levërdies A kanë tjinsit e Zotit ajo E lehum er gjullun jem shune viha Qishka thonë Allahu Gjellala A ta jo. ta dhurum të kurejshve A kanë kamë me të cilat eci A kanë kamë me të cilat eci A lehum a'yun yubsiruna biha a kan syymet se rat shofin ata e shovin universin atja cka ndod a e shovin tjellin atja mbrenda cka ndod a kan fuqi a kan fuqi tjellin me e sill prej perendimit na lindje s kan fuqi fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi alqawmal zalimin sh Ibrahim kurkava polemik me at kafirin ka than a ti pretendon se i ngjall te vdekurit ka than po ka than c e digullin ku e ki e ka perendimit c te ka lindja febuhit e ledhi kefër e u li kryen dhe spas ka me fol edhe kështu edhe i uthu të atyre të cilat pretendojnë që i meritojnë prejtësive të Allahu gjellu ala ja ku eki një djelën ka përëndimi ku të asëllën një ka djelën ka lindja bisedojna ka thanë tirmidhiju Allah e Mushirov në hadithin të cinin e kanëzjerën nga Ubej ibn Kaab duke e të regu e pse ka zbritë surja kullu hua Allah vahad shkaku i zbritjes ka thanë se mushrikë Në kone pengamerit alej salatu e salam I ardhe një dit pengamerit alej salatu e salam Dhe i than Un sublena rabbek Përkacoj e për, për neve zotin tan Kusha zotin jod Kusha Allah Të cilën ti nathir të kaj në adhuruë Tha fe enzel Allahu teala E Allahu e zbiti surën Kull hu Allahu e had Thuaj aje është Allahu nja Allahu samed Allahu është samedi dhe i përmendën gjitha kuptimet e fjales Samet, pas të e ka thën Ubeji e Samet e ledhi lem jeli du e lem julet ka thën Samet është a i cili nuk ka lind as nuk e ka lind di kam pra e ka komentu fjallën Samet me ajetin tjetër i cili vjen edhe kjo është njona prej komentimit të ajetëve ka e ka përmendë Shekull Islam i Utejmije se ajetet kuptohen një ajet e komenton ajetin tjetër ajeti cili vjen e të regon realitetin ajetit përparshëm andaj ubej i ka dhanë samet qka është ajë cilin nuk kalind asë nuk e kalind dhikan të barëkja vë të ala allahu gjellë vë ala nuk i ka nuk i takojnë të qilësit allahu gjellë gjellë vë ala pasaj ka dhanë valem jekun lehu kufu vën e had pasaj ka së vrit se nuk ka kuf allahu gjellë vë ala qka është kuf kuf është i barabart valem jekun lehu Kuf, kur ti e ki në shok, edhe i e i njajshëm në cilëci me ata, ti i thojnë kuf. Andaj kanë thonë në disa prej Selefit, kur njeri ju të gjeje bashkëshortën e ti kuf, apo prindi të gjeje dialit të ti kufin e tina, ka thonë leta shpejtoje, se shumë shtirë gjindët kuf i. Shumë shtirë gjindët diku shkaj njajshëm në cilëci në ti. E Allahus ka kufu venë. Andaj prap i kthejme asaj Se sura kull hu Allah ve had Ju ban deman të zhjet njërëve të srat Pretendojt se meritojnë adhurim A kan A ta Qka vendosin ligje A janë kufu me Allahuna A janë kufu A ta se dile jonë këtë sejnë Vetëm se ka pretendu se Allah është kufu i atyra Barabar janë Andaj në kushtetutën e gjiptit Adishashanan Men, i posatë shëma, di shka shënon, se Allahu ka drejt me na u përzi këtu Jo që është atë solutik, ka drejt Ka mund të i dhe njëherë më përzije Ata s'kuf nuk e kanë bon Pa, ta janë matë mëjë sa Allahu gjellëvara Te bareke u atara Andaj, surja kull hua Allahu ehad I ka kuptimet e larta Andaj, e jo e dinin njëjarin kër një sabi e kaledzu vashdimish kull hua Allahu ehad dhe e kanë qërtu disa sahabës të rësure, dhe e kanë komunikua lajimin të nga meri të lejë, salatu e salam dhe i kanë thonë, pitni pëse e banë këtë punë pëse e përsërit vazhdimish kullë huë allahu e had që ka thonë e sahabiu ka thonë e përsërit i këtë sure sepse këtu janë cilësit e allahu tem edu këtë sure se këtu përshkruhet zoti jenë ka thonë lajmërone se allahu i ka thonë allahu e dënat njëri allahu e dënat njëri onda ibn qaim aljawziya ka than ayka aqidas ash niyaha allah jalla wa alama amra da tilsit atina pastaj thot hoxha na vazdim qultu them ona hoxha sura qul huwa allah ahad mustamila tun ala at tawhid al ilahiyya wa ar rububiyya wa al asma wa al sifat sura qul huwa allah ahad e porshin tawhidin ilahiyya adhurimin allah jalla wa ala pse adhurimin allah jalla wa ala Po kush meriton madhurum? Ai i cili takadon ekzistencën, ai i cili takadon jetën tënde, ai i cili të rrit ti, ai i cili të zhvillon ti. Kur ke qenë i vogël, kush të ka rrit? Allahu te bareke ve teala. Kur ke qenë në barkun e nënës tone, kush është kujdes për ti? Allahu te bareke ve teala. Dhesë ski dit kur gjallë. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun shay'a. Ësht Allah i cili ju nxjerr juve prej barkëve të nënave të juve, ju s'din kur gjallë. Dal si fëmijë dhe s'di gjor gjallë. E kush kujdeset ajo kujdesi prindit e prindit është e pjesëruhme nuk është e gjitha allah është ai i cili kujdeset për ti te bareke وتعالى ana allahu jalla wala katan ya ayha an-nas o'budu rabbakum alladhi khalaqakum o yuharun wa tamallahun sepse ai ju ka kriju juve adha i cili meriton madhulloruesh vetem allahu jalla jalla wala pasa katan wa at-tauhid ar-rububia dhe kjo sure po cin tohid ar-rububia se vetem allahu ka krijuaj skadë kujse cilë si krijon me Allahun xhallalla jalla wala. Dhe krim e përmendëm më atë. Çka krijm, çka na e kena për qëllim se smundet me kriju kurkush prej përveç Allahut xhallalla wala. Nuk është krijm kjo plastika që e kanë bërë këta njerëz. Ë kanë mbledhur në lënd, e kanë gjetë lënd që Allah e ka kriju dhe e kanë formuar këtë plastikën apo veturën, që i kanë mbledhë disa lëndë të ndryshme dhe kanë dhënë veturën. Dhe këto xhamie, të cilat janë ndërtuar prej disa lëndëve të ndryshme, jo krijim çka na e kena për çellim çka se ka kur kush përveç Allahut është krijimi prej kurxhohiçit prej mos-ekzistencës në ekzistencë. Kta kush mund të bëj veç Allahut e bare kotaala. Andaj meriton mahduruha, ajo njerëz të cilat i kanë kriju anije të ndërshtme, aeroplanat të ndërshtme dhe raketat të ndërshtme, jo. Ata janë ilazual në përfundim më sipër, në përfundim më sipër. Dhe esma ul sifat dhe kjo sure përfshin sifatat dhe emrat e Allahut xhellahu ala sifatat dhe emrat e Allahut te bareke ve taala pasai ka than jami'atun baina al ithbat li sifat al kamal wa baina al tanzih lahu taala an al ashbahi wal amthal qe sura ja vërteton Allahut cilësitë e tij të larta dhe e pastron Allahu nga mangësitë dhe vesët Allahu s'ka mangsi as pak as nje mangsi nuk e ka Allahu gjellohala. dhe është i plot në sifatet e tina dhe i lartë nga edhe emthalt Allahu Gjelluala s'ka të njajshëm as të barabart s'ka kuf Allahu Gjelluala po është i vetmi uniku në zotrin dhe hinin e tina të bareke mu të dhamminetun i rredde ala gjemi i tawa i fel kufr kjo suri ju ban dhe man të gjitha mileteve të kufrit qithë të gjitha të gjitha s'ka milete të kufrit vetëm se surja Kull hoë Allaho e had I ban dhe mand Dhe ja azgjeson të orien në raj Ja azgjeson të orien e tina Në raj Pasaj ka dhe në minët dehrijeti O lë vetenijeti O lë melahideti O lë mushëbiheti O lë muatileti Min ehlil hulul Duke filluar nga ata shka se besojnë Hicq akirejtin Kjo suri ju ban dhe mand Se Allaho gjellë wala është kryusi cili është i pari Dhe ka mirin gjall njerëzit Pasaj prej mushrikve Æzit adhurojnë, Zota tjetë përveqe Allahu gjelle fala Wedhemi lë më Lakhi dhe tjetë Æzit dhe tjetë thojnë nëna nge ateista Dhe tjetë cjetë të thojnë se Allah i nëgjason kriesave Tabareke already Dhe tjetë cjetët cjetë të thojnë se Allah s'ko sifatë Muatt Turnka, Ash ogrije Maturidije Nëzit dhe tsetë thonë Mmbjë arqë, sko kur gjamë Kua është Allah i gjelle fala Ku t'do jihai Kua ështëвар, Tabareke, ala Ku t'dojени E shkathu për fjarën e Allahu Jellewala Ar-Rahmanu al-Arshis të wa Rahmanin bi Arshë qëndron Allahu bi Arshë qëndron Thot jo se kjo është për njësim Kjo është muhim i sifatit Allahu Jellewala Andaj edhe hoqa krejt volimin Derin fun, ka foj për këtë cilësi Sa Allahu është bi Arshin E tina të bareke Vë të ala <clears throat> Pas të ka thonë dhe kjo suri u bandë Demantë atyre të sratë, i kam përkacu Allahu Jellewala bashkërte Dhe i kam p Pastaj ka thon Elort Allahu Xhellahu Ala është nga ata të cilët e thojnë këta zullëmçart temloj. Pastaj ka thon Elber. Dhe për emrave të Allahut është Elber. Elber është e marr prej fjalës Birr. Birr është mirësia. Berr është mirësia, diçka e mirë, e bukur. Ka thënë Allahu Xhellahu Ala Lajsal bir an tuwlu wujukukum qiblan mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billah nukes mirsi ju mihedh shikimet e juve ka perendimit dhe ka lindja mu mahnit me dunjaja apo ti ji ka than Allahu xjalala pejgamberit te tin wala yaghar wala yughrannukum wala yughrannaka taqallub ladina kafaru fil bilad mos mashtrojn tie dencia njerze ne por qitete Sato gjithë kanë më offunduar, mos u mashtron me këtë. Andaj El-Birr është mbi besuallahu, ka thënë Allahu Tebareke ve Teala, Tot Hoja dhe Allah e ka emrin El-Birr. Çka është Birr? Ka thënë Ibn Abasi, El-Latif, i butë. Tebareke ve Teala, ka thënë Ad-Dhahiki, es-sadiqu fima wa'ad. Besni ku në ata që ka premtue. Kur premton Allahu Xhallahu gj ala diçka, e realizon. Kur thojë Allahu diçka ka me bë, ba, e ban. Të barëke vë të alë Andaj kjo është kuptimi i fjallës Allahu Gjellarë dhe emrit të ti El Bir Të barëke vë të alë Pasaj ka thonë El Muheimin Allahu është Muheimin Prej emrave të Allahu të është El Muheimin Qka është Muheimin? Ka thonë Ibni Abbasë dhe Mujahidi dhe Katadë dhe Suddi dhe Mukatili Ka thonë huë shëhidu ala ibadihi bi a'malihim Ka thonë Muheimin është Ajë cili dëshmonë për ropë të, të tina dhe i prate të të tëra Kur dhe kur ta shof natënimin e Allahut te Barde Teo Taala e para asha ka me dashku ndërmend esh me mohu veprat tona se e kuptojn se kto vepra kan me kan me na tarrhesh drejt zorr e para asha ka dashku ndërmend esh me mujt nimshef kto vepra dikon andaj kur mos besimtari mundohet me mshef veprat etina Allahu cka cka ban i thot gjimtirve folni ju a kipo gjimti la fol Allah o xhallavala i mundson gjymtirve me fort dhe me dëshmë kunder personit, andaj el muheymin, kush është ai i cili e ja dëshmon robit veprat e tina. Veprat e tina. Pastaj ka thënë, sikur si ka thënë Allahu xhallavala, wallahu ala kulli shay'in shahid. Allahu është dëshmitar për çdo send. Allahu dëshmon për çdo send. Andaj el muheymin është kjo, ndërsa nga Hasan al Basriu ka thënë el muheymin el amin. Muheymin është Apo sigurusi, ajë cili të siguran të tje, ajë cili të ajëpë sigurien, mbrojken, strehimin, të barëke wa ta'ala, është ajë Allahu Gjellë, Gjellëvala, pasaj ka thonë, El-Aliju uluve këhëri, ka thonë dhe prej sifateve të Allahu Gjellëvala është El-Ali, il-artë, uluve këhërin, me lartësimin e nga dhënjimit, s'ka dikush i cili, Me fuqinë e ti ka mundësime i këllohu gjellohala. Po është aj Ali el-Kahar, nga dhe njësë. E nga dhe njënë në gjdo kanë, dhe qka nga dhe njësë kërën posht tjetërën. E në posht tjetërën. E Allah u gjellohala është nga dhe njësë me veprat e ti, me fuqinë e ti, dhe ulu, dhe ka lartësi me qenjën e ti. Te bare kjo e të ara. E tash ju kini me kuptue ku është dalimi esencialë, qeç mes esh'ariva dhe al-sunnetit e sh'arid kan thon Allah u është Ali ulu wa qahrin me lartësimin e ngadhënjimit ama jo me lartësimin e çenjes kjo është dallimi ndersa al-sunneti kan thon edhe Ali me çenje edhe Ali me ngadhënjim mposhtës i tjetrit te bareke wa taala kan thano hoca fa kullu ma'ani ya li ulu thabita lahu gjdo kuptim dhe gjdo përmbajtje e alijut e lartësimit e madhrimit është për Allahun gjellewala ulu e kahrin duke përfshi këtu lartësimin e nga dhjimit felamu gali be lehu valamu nazja s'ka dikush e cili mundet mundesh me Allahun më balavachu me Allahun gjellewala e nëse për ashtë e nëse bëhët pëjtja E ata kafirat mundohën me luftu më Allahu në gjellë vë ala E ata jetë gjuchë dhe ma gjuchë ka minë gjujtë që gjithat Për me luftu Allahu në gjellë vë ala Kjo është prej mashtrimit Argument Ka thënë Allahu në gjellë vë ala Ju khadiu në Allahe Walledhine amenu Ata mundohën me mashtru Allahum Jo që janë të luftu për një me Pokë Allahu i mashtron Wallahu wa khadiu hum Allahu i mashtron ata duke me ndu që pej luftojnë allahu njëllë vë ala pëse pëse kur dolin dite në gjikimit atëherë shifët kushmunët me luftu me allahu njëllë vë ala edhe i shafë ka than allahu njëllë vë të rëllë mëgjirimine naqusina rëusihim dhe i shafë kriminellat me kokë të ullur asod e kanë gritë kokën të qëshime dhe mundohën me luftu allahu njëllë vë ala e atë ditë i ullin kokët së atëherë Hka ba mktiðam q filtru, hocim q sol skrai Michael hi ha si ìndonvje flatsër më qa kāsisë të zëtët Hy eushi kda më qqrtl elje në kumë që��, Ya te noi, oi miyë të nënë ke��오 nësêuijum bë Rab bil alamin Permainimi seen see her nuo bëtës të bravarë me dhasot vë sotëtation Dhe verdëkmin e ka qenë i barabartë me Zotin e botrave. Gurin e ka qenë i barabartë me Zotin e botrave. Epshin kanmen e tij e ka qenë i barabartë me Zotin e botrave. Deputetin e ka qenë i barabartë me Zotin e botrave. Ligjin e ka qenë i barabartë me Zotin e botrave. Fuqin e njerëzve e ka qenë i barabartë me Zotin e botrave. Keifen e se wikum, e ditën e gjikimit ton, ku ku merrot nga? Çishu pas me o barabartë me Allahun. Kush është Allahu xhallahu ala? Ande Allahu xhallahu ala ka thane: "Wama qadara Allahu haqqo qadri." Ata nuk ja din kush është Allahu vlerën, nuk e din madhrinë e Allahu xhallahu ala. "Wal ardhu qabdatuhu jami'an." E toka është kët në grushtin e Allahut. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thane: "Këto një vërzë është në dorën e Allahut sikur një kokër në dorën e juve." E njëoni tre juve. Marrni kokër të pasurit dhe vendoseni në dorën tona. Sa e vogël është ajo kokër? Po kishë e mullit të konë Allahut alama i lartë Andaj kërta shofi njerëzit Se sa kanë dështua Njeri ju kërë njëfë Allahun Në cincit e ti dhe emrat e ti Atara e kuptan Realitetin e shirkut Atara kuptan qëka do me thonë mi ba Allahut ortak Atara e kuptan pëse Allahu ka qupe Nga merë që ka të shumë mi u thonë njerëzve O ju njerëz A dhurone vetëm Allahun O ju njerëz me gjehenem paguët shirkut Nuk paguët me disat rafmet kam gjikut Jo Ajo paguhet xinoaja. Disa mëkat, të zot më janë pjesë natyrore të tyre. Të zot janë natyrë jona me bë mokat. E ata paguhen me xhenem, qoftë qoftë edhe për kohëshëm. Am shirku pagohet me xhenem për gjithmonë shëm, sepse ka qenë zullumi më i madh i cili abona univers. Allahu te baraka ve taala i ka pshkrujt nid ortak e Allahu s ka ortak. Allahu te baraka ve taala s ka ortak, pastaj hoğa ka vazhduar me në të cilë ajetat dhe nëse na mundson Allahu xhallahu ala me lexuar ni pjesë dërmuese të këtyre ajeteve sepse janë shumë të nevojshme me kuptullart e madhrinë Allahu xhallahu ala kush është Allahu te bareke o te ala në lartësinë e tij në madhrinë e tij në fuqinë e tij në gjithë universin është grushtin e tij në and Allahu xhallahu ala i ka lavdruar ata njerëzit që meditojnë në madhrinë Allahu xhallahu ala el ladhina yadhkuruna Allah qiama ndo quudan wa ala junubihim witafakkaron fi khalqis samawati wal ard robbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka fa qina adhaban nar ne sura ali imran pejgamberi sasmani prahidave ka than i mjer eshte njeri i cili lexon kta ajete dhe nuk perfito dhe nuk mediton cila eshte ajet ata zot e perkojtojn allahun ne kom duke qen kom dhe duke qenë ullur dhe duke qenë shtrind ka thonë i bënkajimi njëri i ko tri gjendje e para në kom e dyta ullur e treta shtrim është, në hava o së në rrë ata njërës besindarë të përmendin në gjdo gjendje Allah, e qka bojnë? o jetë efekërëun edhe meditojnë dhe mendojnë dhe logikojnë qka mendojnë? fisë se ma vatë në kryimin e qeve dhe të tokës dhe pastaj duke meditu shumë dhe kur të arrin për fundime madhështore qëka thoin Rabbena, thoin o Zotion ma khalëk të hadhe batilen këtë univers të madhë këtë qil të madhë këtë fizikë që në e kjithon na këtë komponentën e shpirti që në e kjithon neve këtë qini cili nuk e din realitetin e sinit kërkush përveç Allahu gjellewala ma khalëk të hadhe batilen këta se ki kriju për këtë e këtë subhaneke i lartje, fakina azabannar, atar na ruaj prej zjarrit e xhanemit. Na ruaj prej zjarrit të xhanemit. Andaj ne duhet me me të meditue në krijimin e Allahu xhallavala dhe të meditojmë në madhrin Allahu te bareke tuala para semetku Allahu xalla xhallavala. Andaj pejgamberi alayhi salatu vesselam në shumë hadithe ka tregue se lezet i më ma i madh në xhenet nuk janë të mirat ata bukuritë që ne i kemi në xhenet. Allahu xhallavala mund të thotë dhe më më thënë banorët e xhenetit Sepse ndan nuk jena të kësaj donjaje. Na duhet me pranuesë se semit nuk i takojm komponentit lloç. Allahu xhallahu an e ka kriju për atje. Ani pse na kem gulmit tani er këtu me nejt. Allahu për atje na ka krijuar. A demin e ka zbrit këtu për test e atje me jetë. E pejgamberi alayhisalatu wassalam ka treguar në shumë haditheve se knatësia absolute e njerëzit është shikimi në fitirin Allahu xhallahu ala kush sekreti pse pse shikimi në fytyrën e Allahut Xhelal lah është më i lartë se çdo shikimët, sekret ato shijet e lezeteve të ndryshme. Do ta përmendë këtë, edhe më këtë e thelloj. Dretor kan ton. Sekreti, se kur ta shikojë njeriu, kur ta shikojë njeriu Allahu, është më i madh se të gjitha lezetet që ai ka shijue prej materies, është i fshehur në atë se lumëturia e njeri ju të është në shpirt e jo në materje e njeri ju në gjennet ka për e kreta bukurive dhe për e kreta lezeteve mirë po qka të fizikës e kur ta shikoja Allahun i plëtsojt shpirti e kur ti plëtsojt shpirti është kërkullmi kjo është ajo qka Allahu të barë kjo të ala ka thonë ka të eflëha mën zekkahë ka të khabe mën dësahë ka shpotua i tële ka pastru shpirti në vetë e ka dështua i cili e ka një losë shpirtin e vetë e na mundomi me i dhanë ushqim materjes në logaritë të ngulfatjes e shpirtis e ku ngulfatës shpirti na bol me pasë bëlloke prapë nuk jena të lumëtur andaj neve duhet me meditu për ushqimin e shpirtit e jove të mushqimin e materjes andaj imam shafiju ka than ilmi nuk arrihet me stomak të mbushur sepse e ngulfat shpirtin Në shpirt i kuraj ngul Fatem, s'ka mundësimi përceptuaj se hendet lutsim Allahu xhallahu ala, që Allahu te bareke o teala te mësonje me kuptuar ajete të Allahu xhallahu ala, që Allahu te bareke o teala te mësonje me kuptue fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi وسalam, ne lutsim Allahu xhallahu ala, që Allahu xhallahu ala na japë kuptime dhe bot kuptime dhe perceptime, sikur perceptimet e sahabeve, sikur kuptimet e sahabeve, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi وسalam. Te zot kanë të zhveshur nga gjdo epshe dhe nga gjdo ego dhe janë konë të zhveshër për shpalën e Allahu të bare kjo e tala kristal si kur diamonti dhe i kanë kuptu e qalimet Allahu të bare kjo e tala në këtë dunja dhe kanë jetu e në bazë të këtyre ajejt e me lusim Allahu në gjellëvala që Allahu të bare kjo e tala në atakojme pengamër dhe shahida dhe më njërës të mirë më salillahu më la alla nabijin a muhammedin më la alihi vë sahbihi e gjmajnë